Плакав від ганьби, сорому й приниження, але ніхто не бачив тих сліз. Тому й не дивуймося, що ніхто із летописців не наважився загострити перо, розвести чорне залізо для незнищимого атраменту і записати на шкірі телячі, ягнячі, а чи ослячий про те, що літа 1068-го князь Всеволод, ятимовне чудо, улюблений син Ярослава, внук Володимира, правнук Святослава, зять ромейського імператора Костянтина Мономаха, отець двох дітей від ромейської царівни, сина Володимира, прозваного на честь вельможного діда Мономахом і доньки Анни, званої в народі просто Янкою, що цей, отже відзначений високим походженням і не менш високими родинними зв'язками князь, по смерті своєї першої дружини візьме собі в жони не принцесу, не сестру імператорську, не доньку королівську, князівську чи бодай боярську, а просту Переяславську дівчину, доньку веселого чоловіка Ясеня, що сидів собі віддалік від князівського двору, гибів у підчерев'ї Переяслава у недостойнім пониженні, у невідомості й нікчемності, знаний людям лише з того, що стругав дитячі колиски. Ясень був вельми веселий чоловік, але в літописах годі шукати згадок про веселих людей, бо ж відомо, що тільки рівні сміються між собою, а літописи складалися для послідовно впертого простеження і утвердження людської нерівності – що неминуче супроводжується урочистістю і надмірною поважністю. Простий колискар був далекий від спроб з'ясувати свій веселий норов. Він просто успадкував від предків звичаїв веселих проводів зими, старого року, смерті нестатків, радісних зустрічей весни, ситих днів, коли колють свиней і ріжуть говяда або впольовують великого звіра. Не слід вдаватися до припущень, ніби Ясень мав конче усвідомлювати, що за сміхом ніколи не приховується насильство, що сміх не викликає крові полум'я, що лицемірство і обман ніколи не сміються, а завжди надягають машкару поважності, що сміх знаменує не страха ствердження тої сили, яка походить від плодючості земної, народжень і вічних оновлень. Від'їдва і питва досхочу, Що в свою чергу спричиняється До безсмертного тривання поколінь З діда-прадіда. Де там? Ясень був задалекий від таких Глибокодумностей. Він собі наспівав, посміювався, Світлумов, яснева стружка бороду Та стругав колиски. Він знав, що колиску треба робити З дерева білого, легкого, як сон і веселого, Аби легко і Щасливо Вигодувалися в таких колисках воїни, хлібороби, люди-тямущі, ловці, прості люди, князі, дурні й генії, просторіки і недоріки. Щоправда, правда, відомо було ясені й те, що з часом навіть щонайсвітліше дерево тьменіє. Бачив він колиски старі, темні, як віки, але з тим більшим запалом, Стругав нові, світлі, веселі, приказуючи щоразу, аби нам колиски, а дітей наробимо. Про ясення можна і не згадувати, бо роботі його судилася безіменність, які всьому, що йде людям, у щоденний ужиток. А сам він хоч і став, цілком випадково, не забудьмо, сватом князеві Всеволоду, згодом і не просто князеві, а великому київському князеві. Ніколи до княжого двору допущений не був. Його рідна донька відсуралася від батька, і хтось вигадав згодом, ніби вона не з якогось там невідомого Переяславського, а славного половецького коліна від хана осені. Бежальний час зробив своє, і згодом ніхто вже не міг розібратися, ясень чи осень. Все володиме ж ім'я. Таким чином збережено було від зганблення перед нащадками за такий дивний шлюб. Власне, нічого дивного, коли згадати, що перша жона у Всеволода була ромейська царівна Марія Мономахівна. Отож, однеї, от чи просто завдяки своїй допитливості природній, князь віддав, як влаштовувалися шлюби імператорів грецьких. Довірені люди імператорові роз'їздилися по всіх усюдах, Збирали з усієї безмежної держави Найвродливіших дівчат, Дбаючи ясна річ, Щоб були вони знатного роду, Але щоразу роблячи винятки Для особливо вродливих. Звозили тих дівчат До Цареграда, ставили їх перед світлі очі Всемогутнього Василевса, І вже він обирав ту голову, Якої мала прикрасити Золота діадема імператриці. Переяславська земля – «То не імперія Ромеїв. Розсилати безліч гінців тут, власне, не було куди. За день один вершник може проскакати по усіх селах і городках і визерить усе, що треба. Тому Всеволод шукав собі жону в спосіб майже таємничий, без зайвого розголосу і без зайвих свідків. Збирав дівчат з усієї Переяславської землі перед ясні очі Всеволодові княжий улюблений дружинник». Вродливий чоловік Жур. Він знайшов ясеневу доньку Ясю, якій судилося стати княгиною Анною. Собі ж запримітив у далекій лісничівці коло Дніпра дівчину ще вродливішу за ясеневу доньку. Та до часу приховував її від князя, приберігаючи для самого себе. Одружитися зразу після князя не встиг, бо напали на руську землю Половці, Великий князь Ізяслав покликав своїх братів Всеволода і Святослава йти проти степовиків. На Альті була битва. Князівські дружини не втрималися, побігли, князі й собі побігли, опинилися аж у Києві, і ось тоді і сталося те ганебне вигнання Ізяслава з Києва простим людом, який хотів боронити свою землю від зайд, а князь боявся довірити народові зброю. Утекал великий князь.